Nere biotzaren geografia ezin da mapetan jarri. Harmonikaren soinua, udazkeneko basoak, ibaiaren burrunba, eta norabideri gabeko urratsak. Poemak sutondoan idazten itueneko bertsoen ardo gorria, eta orduko presentzia bero eta barkabera baten, sentsazioa, Bizitzan, inoiz desagertu etzaidana. Ez guztiz behintzat. Ba Eztiakia ga. Gaitz asko-asko postu eta harritu zaituen mesu bat, zorion mezu bat? Asko izan dira ez, baina behar bada azkenetakoa izan delako eta noren gandidatorren jakin da, haitorra ba, albizturena. Oso itzederrak esken izizkidan eta bera ere bertso jartzaie bikaina izan da, ba, iritsi zait. Zertzion baitorek? Ba, bertsoak asko gustatu zaizkiola, eta ez dagoela hitzik, maizu, deitzen zidan. Idazten duen bat hori da helburuetako bat ez? Idazten duen hori norbaitek irakurtzea, eta hori baxarrizariketaren zabalkunde honekin e, lortu duzu, lortu duzue. eh? Interesa duenak behintzat eskuraditu bertsoak irakurtzeko, Eta zure sentzazio izan daiteke idazten dizun horrek e, aurrez irakurrituela bertsuak edo ondoren irakurtzeko irrikabintzat baduela. Eta hori edera da? Bain, saririk ederen azalantzari gabe hori da ez. E, norberak sortzen duena, ba, bestehen eskura jartzea eta nola baiteko feedback bat sortzea ez, albaldin bada. Eta bai... E, Ba, xarri sariekin, ba, hori sortu da eta eskertu behar da, ez da, e, e, lana ere, ba, bertxoak eskura jarri dituztelako ba, formato digitalian, ez da, orduan, ba, edonork irakurtzeko moduan daude eta nik behintzat oso gustora jasotzen ditut, e, iritziak eta gaineratikoak. Hey you, Kaixo eta ongetorri, itzaren ahots, ekaitz eta iratiko ikuetxa, teklatxen maian? Eleder. Hogeita mabosgarren, baxarri bertxopaper saria. Gaur ementxe, itakan. Pasaden aste artean banatu zituzten sariak zarautzen, eta irusarituak, eta irusarituen hautsak, gaur ementxe bilduko ditugu. Maioneen bueltan, segura irratiko, itakasaioko maialen bueltan, er peritz julen zulaika eta ekaitz goiko etxea Obera da den historia Epardin zen handintxi Hiz kontuan eta bertso kantuan egunentzle Hizilean zauriez, urbiltzen aizure ondora, negar eta odol malko ez, urperatu baden basura, zuaitzek zerua iluntzen, eta sasiz diren... Ekaitz zer pentsatu zenuen, aste artean, behar saindik zarautzerako bidea. Ba, bat ez ere nire eskerrona eta nire poza nola ez bertaratzen zirenei. Piskabate, sarrera moduko bat ere egin hain nion, bertso sortari, nondik norakoen berri eman, eta baita ere rufino iraola gogoan izan ezta. E, azkenekoz, e, zarautzera egin nuen bisitan, ba, bera izanuelako bidelagun, aurreko urteko baxarri sariak epaitzera joan da eta duela bilabete pasatxo utzigintuen eta bai basarri sariari eta lizardi sariari zarautzen ospatzen diren e, bi sari eta garantzi txuri asko emana zen Errufino iraola eta nik presente izan nahi nuen. Sariwanak eta antolaketa e, ia aldatu egin zen. Iaz suetzenen izan e, sariwanaketan e, berria zen zuretzat e, kokapena antolaketa zer topatu zenuen nora iritsi zinen eta zer topatu zenuen? Ba, topatu nuena da bertso sorta on ugari. Guri iristen zaizkigunak, ba bitartez, ba, bi bertso sorta sarituak izaten dira edo hiru, ez? Kasu honetan baino saritutako hori ez gain beste bizpairu sorta bikain izaten dira tartean, ez? Teknikoki oso ondo idazitako bertsoak, gaia oso ondo jorratutako bertsoak, baina askotan ba subjektibitate puntu bat ere badago, ez? Epaitzerak orduan eta ba, momentu horretan ba, ze bertso sortak eragin dion, ez? Epailetako bakoitzari E, estiloak ere badu badu zeresana, ez da e, gogoan dut, ba, pasain urtean esaterako, ba, saritu genituen bilanak oso estilo ezberdinitakoak zila, ez, bat oso sakona, e, serioa, karga hundikoa, eta bestea ba, oso zehatza, ez angula arrantzale Baten bizipenak, es, kontatzen ziren oso zehatz eta umoretik, es. Orduan, e, bi bertso sortak bikainak direnean, e, zein da hobea, ba, ez dakit, e, momentu horretan, ba, ez gehiien ukitzen zaituena, baino hori, Niabardura txiki chiki bategatik. Orduan, eh, abuztuan zehar nork bere kaxa, e, lanak irakurrita eramangen ituen, eh, lauzpa bostea aukeratuta eta, bueno, kasu hartan behintzat, e, kointziditzen genuen ez, lau bost horietan, eta gero, ba, ahots gora kantatu genituen eta, ba, arrazoitzen joan ginen, ba, zer gatik e, gustatzen zitzaigun e, bat bestea baino gehiago, eta, ba, bi hoiekin geratu ginen ez, e, biak bertsoz sorta bikainak, e, baina kasu hartan e, estilo ezberdinekoak eta guk, ba, esoainen ari eman genion lehenengo eta Xabirri okay. euskitzen ari bigarrena. Hoiek, iazko kontuak dola bi urte lehenengo sari irabaziita iaz epaimailanak egin behar izan zen itolako aurten berriro e, siketara aurkezteko aukera izan duzunez e, lanean jarri dituzu zure eskuburu haus narketak bertso sorta aurkeztuta sariatera aste artean izan zinen saria jasotzen... E, Hora e, hasita e, iaztikasita saribanaketa kalean egiten da, e, leku berri batean, e, e, kalera egin duzaltu saribanaketak eta lizardi sariketatik bere izi egin da, zertopatu zenuen plazan, nolako plazatokia, kaletokia da saribanaketara, saribanaketarena, behasaindar batentzat, behasaindik zarautzadoan batentzat? Ba... Zeropatu zenuen inguruan? Ondo esan dezen bezala, kalean bertan egiten da ez, eta... Horrek or ematen dio, halako e, indar bat ere, e, kaleratzeak, e, bertaratzeak, egia esan e, unki garria, da, ez da, e, atzekaldean e, batxarriren horretagarria e, genuela, ez, e, egin genuen e, ekitaldia eta, ba, horrek ere ase bete, ase bete ninduen, ez, e, behar bala, saribanak eta, ba, zarautz erri da, ez, mugatzen da, bertaratutakoak, ba, gehien, gehienak bintzat, ba, E, Zara ziren, bertxo eskola eta bertsoaren mundukoak, e, gehien-gehienak, eta astebarru izan da, ba, inguruko herritati joateko, ba, ba, nahiko lan ez da. E, behar bada, hori hori botatzen dute faltan, e, alde batetik e, nabarmendu positiboki, ba, herrian bertan, kalean bertan e, egin izana, eta eta basarriren oroitarria bertan genuela, baina e, esango duke lehen beintzat jende gehiagorengana, ez iristen zirela bertso sortak lizarri sariaren finalaren barruan e, egiten zelako basarri sarien banaketa eta aretoa beteta zela, ez ba 300 pertsona inguru bertaratzen da urtero urtero eta 300 horiek ba eskuetan, ez zituztela ateratzen ziren eh Bertatik. Orduan, bueno, bakoitzak e, baditu bere alde eta eta eta bere, bere, bere alde txarrak edo ez dakit. 35. basarri bertxo paper saria, lehenengo saria Ekaiz Goikoetxea Azurabarrenarentzat, bigarren saria Anerperitz Manterolarentzat eta ipamen berezia Julian Zulaika alkortarentzat. Ekaiz zorionak. Bai, eskerrik asko. Islata, eta baita itzakeu mitiau espero attenden ezparra eta turkiisu saria jasotzera berasaindik sarautzerako bidea egin zuen e, ekaitzek sarautik sarautzerako bidea egin zuen anerrek, saria jasotzeko anerperitz mantrela kaixotan getorritakara eskerrik asko ta sorionak Ezkerrik asko, ezkerrik asko. E, beha saindar bat dago zarauzko kale plaza gune hori e, aner, zuretzako inguru horrek? Ze esan nahi du, ze pixu du Baixarri oroitarri inguru horrek? Bai, politia da e, nitre nahen bestaldetik joan dintzen alde hartara marmin minutu bizikleta honez e, lasai-lasai Eta politara da, ara iritsi eta antzen bagauza egiten ditugun e, Ura bihurtu dazken urtetan bintzat, e, bertso eskolaren beraren erakustoki garrantzitsuena, edo urtean zehar egiten ditugun ekitaldietako asko Basarriren bustoaren parean egiten ditugu eta oraindik eta gehiago batxarri bertso papersaria denean ba erringuruko... Erdialdeko leku hartan alako sari banaketa beteitea politaratamkiarra da. da. Eh, Aner M8 urte betetzeke eh ofizialki heldutasun mailara iristeke baxarri saria poltxikora. Hondia da hori. Bai, bueno, eh <laughs> eskarak ejatuko, eh, bai. Egia da, lenguan jakin duen ekaitzek emezortzirekin edo irabazi otezuen, e, baina bai, jo, la masei urterekin besterigade bialdutako, sortakon besteri ez, besterigade bialdutako, baina e, ze jende dagoen jakin da, pozgarria da, hori indikazte burrukan ibiltzen garen nok, elduen sariketa daten olako sariba lortzea izan ere eta entzulek jakin dezaten bertxo paper sariketa askotan gehienetan, geihanetan eh mailakatu izaten da antolaketa muga egon daiteke ba, iru maia badaude, ba, amala urte bitiarte, amala utik emezortzira, eta emezortzitik gora koentzat, edo amasei urterea bitiarte, edo, e, baina, bueno, emezortziren muga hori askotan izaten da e, presente, bai, bertxopaper lehiaketetan, edo e, idaz lehiaketetan, edo poesia lehiaketetan, hemen mugarik ez dago beraz, e, aske idatzen nahi duenak eta bere lan aurkeztu nahi duenak e, aurkezteko aukera osoa du. E, honek erakusten du, bueno, e aldela ez, eta gaztetxotatik bere lanketa egiten ari den horrek e, izan dezakela e, elduago edo urtegiago gehiago mailara matzan tenen e, iritsi daitekela Bai, bueno, maiara ez aki baina egia da, nik e, sorta idatzi eta irazi nuenean irazi ondoren bigarren sari hori eman zidatela, esan ondoren jendeak aldetu zidala eta amasei urterekin eta bidali izan dezakeen horra sorta ez adin adinmugarik azpitik eta e, orain dela pare bat urtetik nera bilen burua negi esan da sorta dialtzearena nahikarik berak, nahikarik abilondok aipatu zidalako eta zehu zer rezalduzu dialiko eta pentsatu mego apiali badezaket egon zeite idazten hasiko nahiz eta Ekaitz, izugarri postu zintuen zue eh, anerperitzek, sariak asuzela jakiteak, eh, berehala hausnartu zenuen, hemen badago belaunaldi berritze bat, eh, tartea, ekaitz gaztea da daurendi, baina badago tartea, ja ekaizzen adinaren eta anerren adinaren artean, or, eh, belaunaldi tarte garrantzitsu badago, bi belaunaldi ere badago detartean, eta basearri sari ere, heldu da ez da, eh, belaunaldi berritze bat. Bai. Badatoz hau txuberriak eta horregun behar dute. Ba, eba, izalantzari gabe, egin kontu anearni baino egitabi urte e, gazteagoa dela, beraz, e, belaunaldi bat behintzate tartean bada. Eta lehen aipatzen genuenaren aritik, ba, esan baiet ezta. da, esarik mailak egineetan maiak badaudela, amalau emezortzi, edo emezortzi eta hortik gora. Eta egia da, ba, amalau amagos amasi urteko batentzat oroar, E, zaila dela, ezta, e, elduagoekin lehiatzea, ba, bizipenak eta esperientziak eta hausnarrak eta ba, bestelakoak e, direlako, ezta. Ba, zenbait gauza, ba, bizigabeak e, izango dituelako, baino anerren kasuan eta aner bezala badira beste gutxi batzuk, ba, izugarri bizizan dutenak, e, bertsoa, hizkuntza, izugarri e, lantzen dutenak, nik neuk, ez da, e, duela urtebete, e, laskautxiki bertsoa per sariketan, e, jendaurrean iragarri nuen, e, eta esan nuen, ezta da, e, anerbera, e, maili bera maia iestaran, ba, gurekin lehiatzeko moduan zirela orduan ere, ez da, eta bueno, ba, urtebeteren buruan, ba, ikaragarri postu nau, ba, batetik anerreke arte hartzeak eta nirekin batera ba, saritua izateak ez da. Asko postu nahu, e, etenaldiaren ondoren, ba, hamabi urteko etenaldiaren ondoren, e, ba, serri sarian, saritua izan nintzenean. Jaso nuen lehenengo mezuetako bat eta oso barrura iritsi zitzaidana, ba, anerrena itarena e, izan zelako, ez? E, Xavier Euskitzarena, e, nire ispilu eta ereduetako bat izan da, e, bertxo munduan, Eta berak esaten zidan, e, bertso surtaura, bere, ba ez dakit, orduan, eh, amabi, amairu urte izango zituen, bere aner semeak bos bat egunean buruz ikasi zuela, ez? Eta eta saribanak eta ekitaldian, anetorriz etorri zitzaidan aner bera, ba, bere burua orkestera eta zorion zera, ez? Eta gerostik, ba, anerrekin izan dudan harremana, ba, e, distantziakoa izan da, oroar, ba, sariketen... E, sari banaketan e, ikusi izan dugu elkar, baina oso harreman e, urbila eta maitasun ezko izan da. Aner, e, aurten zu sari jasotzen egontzaren tokian, egontzen aita Iaz, e, nola zorion zuen anerrek Xabier Iaz eta nola zorion du Xabierrek, aner, aurten? Ba, anerrek Xabierren sorta irakurri zuen bidali aurretik, edo bidali eta egun batzuetara, eta ba, ordutik azizen zorion zea ez, eh? horta errazen, eh, eta gero saria zuela esan zutenean, ba, are gehiago poztu dintzen, eta are eskerrak emateko arrazoi gehiago, ez da? Eta aurten, Xabierrek anertzorion dut du, anertzorien esan zioten egunean, Saria jaso zuela eta gainera bertso sortal enengo aldi sari bertan entzuntzuela esango nuke, nik bidalita ez meintzat beste inon, eta bai ba hori oso gustora eta oso arro azkenean jakin ere etzekien, sortarik bidali nuenik ere iaia eta hortik sarie jaso nuela jakitera lehen urtean berak leku berean jaso zuen sari berak jasokon nuela urten nik pozgarria da. E, zergatik ez duan errekaitarekin partekatu aurrez bertso bertxosorta e, se, Sentsazio bat atorki dalako e, ondora ez da, nik e, orain arteko eka bertso sorta asko ezagutu izan ditute sortze prozesu horretan edo bidali aurretik, beintzat edo bidali eta bere baina saria jaso dutela jakin aurretik eta aurtene Atzo bertan, pentsa, saria jasoetak ere atzo bertan, eh, irakurren dituen ekaitzen bertsoak. Anarren bertsoak, iskutuan egon dira propio, bakarren batekin partekatitu dituzu saria bera jaso aurretik? Ez, iskutuan ez egon eta bidali aurretik ere, nik uste, norraiten aprobazioan niri gintzat asko mutatzen zaiz, eta asko eskertzen dut, eta ba, e, pare bazalantza duzkazunean ere aborrela, Uztatzen zaizu edo beti izaten dut batean bati bidalia, e, bai, bidalditzak ez du, onak dira, biheltzeko bezain, onak dira, esaten duen norbaiti, nik bintzat bidali behar izaten dizkio, atz, neuroburuaren kriterioarekin ez da gidalago zenbatera inofia zen da izen. Askota bintzaten baita, sekulako sorta dazi dut eta e, gehu itxutzen gara agian sortarekin eta... Idatzi dugunarekin eta agiendak gaiarekin, beraarekin itxututa zaudela edo sortak oso gertutik hartu zaitu dela eta garrantzitzu eruditzen zait oinak lurrera ekar lagunduko dizun norbait. Zerrez izan, gaiarekin itxututa zeuden den? Ez, gaiarekin itxututa ez nengoen e, e, gustatzen zitzaidan gai bazen. Deixente landu dudanan eurekasa eta da, momentu egokia iruditu zitzeidan hori idazteko e, Ja, mamituta neukan une batean e, Zeresana ba neukan une batean eta ez gainetik beste ientzuna e, Orduan eragin nuen gaiari buruz idaztea eta uste dut momentu ona izan zela E, gaia pilpilan dago edo asten ari den gai bada, halako gaiek akaso e, pilpilago egiten dute pixian erabezaroan gun erabe izan ginen eta erakutsi ziguten neska ginela edo mutilak ginela, gaurregun poliki-poliki hori poliki guztia e, zalantzan jartzen ari da eta zuarrapatu zaituun erabezaro gaztaro e, horretan e, eguneroko hizpide da. E, lagun artean, edo e, gelako ikaskideen artean, edo norberaren konfiantzazko zirkulo horietan e, eguneroko, edo oiko ez da bai da gai hausnar gai e, aserretzeko bide da? E, zetzei tiruditzen ere inguruan bintzat ez da oso gai ere e, egia da inguru konkretu batean da hausnarket eta asko hitz egiten den, eta asko uznartzen den, eta horrelako pilpilean dadun horrelako gaiei buruz desente hitz egiten den inguruetan izan daitekeela gaioikoagoa, ba, bi inguruak bizitzeko aukera ditu non zatez. baina kaleko giroan nina uzarautzen kuadrillean, ez da oso gaioikoa, eta egia da e, azten ari den gaiba dela azkenean asko hitze egiten delako ez e mutil edo neska izate horrek e, bat izan eta beste bat izan best, bat izatera behartu eta beste bat izan nahi duzun horretan e, horrelako pauso ez eta hitz egiten delako baina irudipena neukalako e, a, ez a eta esb estenarenzat eh abestearioko beste letra uzie gastu egiten direla, ez? Mm. Eta bada euskala letraiego alfabetoak, baina hori buruz hori gutxiago hitz egiten dela eta astenari den gai bat bada ere, oraindik bada dela zertaz hitzein. Eh, muña giltza eh garrantzian undago norma zalantzan jartzean Hau da, arteko norba da, A edo B izan, neska edo mutil izan, emakume edo gizon izan. E, bada garaia poliki poliki gai honetan eta beste mila gaietan norma zalantzan jartzeko garaia? Bai, esango nuke eh, azken batean gainetik datorkigun zerbait den edo zer esaten digutenean garela geuk hasi beharko genukela zalantzan jartzen eta pentsatzen benetan hori algaren, ezta. da... Eh, Hume jaio horreti mediku bate behiratzen dionean amaren zabelean, eta esaten dunean, ah, alua daukan, eskada, itxaron. Ez, e, bai, genetikoki emea izango da, eta, eta ala da, baina askotan, gainetik datozkigun, erabaki horiek, e, besterigade onartze horrek, konformismo bat, Ekar dezakela iruitzen zait eta hasi behar du gulapentzatzen ba. Benetan al naiz esan didaten hori edo neuzer naiz ez? Anarra gainera gai haurendik aragoera mandu. Andre zergatik izan behar duen gizon ezpadun, izan nahi. Bai, ez dakit. Bi muturren artean zenroa homen dago. Eta zentroaz gain beste kolore gama batzuk ere bai ez da. Bi muturren artean asko sartzen da. Bai azkenean, hori, e, muturba baldin bada gizon izatea eta beste muturba baldin bada emakume izatea bi muturren artean zerbaitek egon behar duela ez, orzulo batek ezin duela egon. Eta mutur horretan dagoen, e, zentro horretan dagoenak, e, muturretan ez dagoen horrek zer egin behar duen. E, ezin dugula zentroan dagoena ertzeko bihurtu. Nola bizi daiteken sisteman sartzen ez dena, eta aldatuko bagenu sistema? Bai, eta hori batez ere, hori lehen da bizi, baina, nono, no, lehen da bizi ez, hori helburu, baina askotan sensazio ere izaten da ez, eh, ados, eh, agian nenei normaen horren barruan edo agindu diazuden horren barruan, baina utzi dazue ez sartzen, eta mintzat hene izela sartzen esaten, eta beste letra bat hene izela esaten. Ez Estakita hau izaten den prozesuan er e, ausnarketa aipatzen ari garen ausnarketa hauek guztiak badituz buruan eta erabakitzen duzu hau bertso bidez adiratsi nahi dut. Halako zerbait? Bai, askotan niri gertatzen zaikonturatzen daizela hausnarketak e, egiten ditud gauz gai askori buruz eta gero ba, askotan horrelako unetan e, sorta bat idaztea pentsatzen duzunean edo Beste edo zer sortzea erakitzen duzunean batean konturatzen zara bai. gehi asko neuzkan buruan baina hau barrurago. z hoi bulta gehiago eman dizkit. Eta orduan hasten zara benetan horri buruz, eta gehiago hausnartzen, gehien bat horri buruz, horri buruz bakarrik nartzen eta geroia hortik hortada dit forma ematen astera ere tartea dago eh? e, batetik gaia eh gero hartuberreko erabakiak edo ben, nahi gabean hartzen direnak baina eh hor daudenak e, egitura estiloa hizkuntza baliabideak eh hor nonbait irakurri dut e, ondo azpimarratuta ondo azpimarratzea delako e, berrikuntza ekarri duela anerrek eh bertshotara ta e, toka noka eh orain e, itanoan neskari orain nuen, e, gizonari, bazeko kion, e, gaiak, propio, e, alaxe, e, gaiak propio alaxe, ez? Gaiak propio halaxe egiten dut lako salto, baina horri ere e, izkun zaldetik erantzun behartzi zaion, eta zuk erabaki hori hartu dezu, e, erabaki ederrori. Bai, e, nik itan noan eureka zarete xente erabiltzen dut, eta Bertxotarako ere oso oso balio dide eboki iruditzen zait eta kutsi xamar erabiltzen den arren erabiltzen denean zora garria iruditzen zait. Eta ba hori oraindik eta gehiago zetorkion gai ari ez. E, eta erabaki behartzen, egizan da, erabaki nuen bigarren pertsonan egingo nuela eta Euskaraz daukagun itano edar horretan egingo nuela. Baina erabaki behartzen nola eginez, e, hori, egin dut azkenean... Ba, besteria lenda biziko bertsoa noka obetoz etorki galako, eta teknikoki, eta urrengo bat toka, eta urrengo bat eta urrengo bat e... Azkenean, Euskarak ere, bere, ederrean, ba, Euskalako oraindik horrelako duzatzuk ez, Euskara, bada, hizkuntza bat, beste hizkuntza asko bezala, generorik jartzen ez diena, itzei edo ez nik, gurasoak esan dezak eta itak edo amak esan beharri gade, baina uste dut generoa dauzkaten gauzetan itanoa solik okurritzen zaitegi esan da, ba, euskarak oraindik mm -hmm. eta normala den bezala ez duela jakinik, horretara moldatzen, ez delako oikoa den gauzadat, sortu da e, dunk esate hori eta graziosoa polita, baina ez dakizen bat eraino baztertzen duen arazoa ez, e, dun edo duk autatzen nili beharrean, bueno, bat edo bestea hautatu beharrean biak, bai baina bi dira oraindik. dik. Mm -hmm. e, biok zaituztet aurrean, ekaizetan erran erret ekaitz eta, e eta itortuko dizuet atzo ekaitzen bertsoak irakurtzen hasi nintzen, Eta iritsi nintzenean ITV-a irakurtzera esan, uau, wow! hausardia behar da, oinean ITV-a jarri eta ze goki errimatzen duen e, ba, ikusteko eta hori irabiltzeko. Gero anerren bertxotara jo nintzen eta oineetako batean ortsa garrapatunen LGTBIQ, eta hau. <laughs> <laughs> eta, eta sarun, ara, <laughs> bat egiten dute honetan ez da? Ekaitzen bertsoetako batean, e, izkilarriz e, oin batean errimatu asmoz I, T, U, A zegoen, eta horra errimatzen du ez da Bai, e, gurea da azken puntuaren, da. eta bai, e, u, u, urea edo U, B, A, bai, errimartuz, bai, T, U, A. Hau da, irakurketak edo auskerak errimatzen du? ez izkiak berak. E, anerrenean berdin, ez LGTBIQ. E, zalantzarik biok, bihontzako galdera, zalantzarik izan zenuten, hau, e, la, jarriko dut, ez dut, jarriko garbi ikusten da, ez da ikusten, edo ez zenuten alako hausun egin, eta oso natural, e, erabiltzea zenuten, e, bai batak eta bai besteak e, errin hori zebokion bertsoan. Nere kasuan ez nuen e, zalantzarik izan, e, karo, E, behar bada bukaera etorriko zitzaidan e, lenda bizi gurea eta nik herrimaari asko erreparatzen diot eta uhorri horri utxi nahi nion ez da eta herrima ba, asko ez bururatzen, Baina kasualidadez esan nahi nuena esateko ba, oso egokiak ziren hitzzerrimak bururatu zitzaizkidan ez da, ba, oru bea adibidez, ezta e, sekula bertxotan ba, nik behintzte, e, Erabiligabea, eta gero, ba, esan nahi nuenari, ba, esan indarrandiago emateko itu bea, ez buru zitzaidan. Gainera, e, gara itxu hortan, moda-moda koitza ezta, ba, autoi eta inspektsioa pasatzeko, ba, izan ditugun, ba, gora berak eta kontuan hartuta, ba, begi aurrean eta belarri parean, ba, ia egunero, nera bilen e, itzori eta halaxe ba, burratuz itzai den, ba, izu. E, autoi pasa beharrean ba, kontzientziai ez, yes, pasa 10a jogun ITU-bea, eta euskerazkoak e, euskerazko itzak, ba, indarrik ez zuken izango, ba, asko ke, ez dakitelako nola esaten den ere beraz, itu erabiltzea erabaki nuen, eta uste dute ongi, ongi egindako autua dela. LGTBIQ? <laughs> bai, nire e, gazo nik ere... Idazteko idatzioez eraankitzeko za antzarik ez nuen izan. E, bururatu zitzazan niean pentatu nuen jose polita eta gustatu zitzadan ba hori e, berezia da, ez herrima bezala hori jartzea ekaitzek beste hain bad baduzkatumo de pinña errimarimatzea bere naze polita den horrelako zenndait detalle baduzka ekaitzek niri LGTB-Q hori okuritu zitzaean konturatu nintzen ara errimatzen dit eta gainera gaiari ere oso ongi zetorkion, ezta? Eta ba alaxe jarri nion, egin nion forma eman nion, gaian e, bertsoz sortaren barruan sartzeko, eta... Azkenean horrelako herrima berritzaileak edo, askotan erabili ez direnak edo, sartzea gustatzen zait. E, askotan, ba eta ari garenean, irudipen adukadalako, Ez dute ditugu behartuta, ba, lehen dengo bigarren, irugarren puntu horietan, beti herrima berak erabitzen, ez da? Eta herrimarekin berarekin berritzea oso edera iruditzen zaite eta uste dut bertsoari berari ere asko ematen diola. Neri positiboki karagarria ikaragarria iruditu egin dezuna, zorionak bidea. Ezkar gasko. Ezker gasko. E, ipar bat izan behar kuke, baina biego ere bai. Zenbat denbora behar duan erre zerbait sortzeko. Edo hori etorri egiten da ez dakit nundik. Hori <laughs> niri etorri itentzaitetazko. Niren esango nizuke, ba bueno, jalean oineznen bilela erosketak egitera nindoala. Ba batean hori bururatu zen eta brein konturatu zen. Ainsinplean er, ikusten nuen er, zarauzko malekoian janetxeri er, behar duela bateak itxaso zabalari begira. <laughs> Zorain konturatzen naiz, sortzeko prozesura emana jarzen ezpan naiz, etzai dala, sortkuntza negirik etortzen nado da, pentsatu egime ardura dela. Eta orain, hasikon naiz, sortarako zerbait pentsatzen, sortarako bukaera da pentsatzen, sortarako bertso bat, bertso batean zerre esan dezake dan pentsatzen, eta orduan, hasiko zaizkidala behar dada, e... Errimak eta bukaerak eta etortzen. Eta ba, horretako gaten, zigo ba, nintzen, gelako mahiaren aurrean ere mapamundi bat daukat Ez dakit, e, beste gauza asko ezala, ba, bultak ematen hasi eta etortzen zaizkizun gauzetako gaten. Gauzakan errez direla, esaten esateagatik, e, bukaera, hau azken bertxoaren bukaera ere, e, eta bukaeretera mukatu gabe lehen esan bezala e, bukaerez harako bertxoek osorik duktelako e, mamia ez, bertxoek e, goitik bera esaten dutelako, baina azken bertxoeko azken puntua ere kontuak ez direla esateagatik, e, esaten esan genezak e, korrontearen kontra jarraituko dut higeri. Horrela ez takabitzen, baina bueno, asmatuko genuke nola esan. Baina anerrek ez du hori esan. Anerrek zandu korrontea nekatu arte. Hau da, nekadadila korrontea. Korrontea nekatu arte jarraituko dut, igeri ez? Beti bueltan ibiltzen gara korrontearen kontra, eta horrekin hori e, e, onartzen dugu, eta alegin horretan horretara mugatzen ditugu gure buruak. Ez ez, nekadadila korrontea. Nekada dira e, sistema, nekada gizartea edo, nekada dira goikoa otxori? Ordu da jara baina nekatu da dira. Bai, e, askotan, zeuk esan duzuna da ez, ba, hori korrontearen horrekin, esaten delako, bai, korrontearen kontra ari da igerian, e, ari da, ba, lehen aipatu norma horren aurka edo, ierian baina noiz arte, ez? Ba gehiago ezin duen arte eta beran nekatzen den arte, ba ez, gu jarraituko dugu eta norbaiten nekatu behar badu korrontea nekatu dailea. Aner ahotsa sentu eta garbi somatzen dizut kantatuko dizkiguzu bizpairu bertso nahiditzunak. Aos. <laughs> mm. Hama bosturte dauzkan baldintzan, sexu bat behar alduk bali zan, ta biaukera sojik aldauzkak, galdetegi bat bailitzan, galdetegi bat bailitzan. Nola bizina iduan ez dakik, Baina ez beshten gishan, garrantzitsuduk bizitzan, Zer izan ziur ezaren, haki nesaren, haki ez izan, haki te ez izan. Norma zelatan dunbe barruan, erori ere barruan, Ta amorruan agusitzen zain, gizarteko amarruan, gizarteko amarruan. Anza aizena juzkatuko dun, dunanaren esparruan, bihotz klaruan, larruan, askea izan aiteke baina mugabatzuen barruan. Muga batzuen barruan. Maldan naiz bihurtu mendi, urtumendi, psikiatrak naiz atzetik segi. Zer bi nahiko ezuken, badakik eta gaitzerdi. Badakik eta gaitzerdi. Oitu tago sortu bai intzen zentralitateen egi. Laranja laurrenen erdi. Akorrontean ekatu arte jarraituko duk igeri jarraituko duk Igeri Tazur eskutik Kilometroak egin Herriaren begietan Hospatzerik ikusi Goseditenen Izenen Batikanoa erortzen ikusi Durasku dik, deve catturi queen, di do jolasetan zanaurran preso lasetan izenean, presso di tenen internetam, ha resi axutadin così. Durasku za, duraka kokau de, a irakurri eingoet. Asko gustatu zaidalako. Trastornatua transexuala badakin hortik deuseztun ala. Mundu dualak, baina behar soluzio bat, duala. Aurrera egin naikudun eta, estutuko zain. Uala eta entzun godun normatiboa dena ordea, inoiz estutun naturala. Asko ustatu zait, estutuko zain. Uala. Bai rima bera... Ekaitzeke esan duen bezala neukere errimari deixenteko garrantzien baten diot, eta bertso hortan ere bukaera etorri zitzaidan nendabizi, gainea uste dut sortabera, esango duke, sortabera hortik asia dela ez, bukaera hortatik hasi zela sortaren osa erabera. Eta naturala etorri zitzaidan unean esan duen, jo. U hori mantenduzkero zer berrageratuko litzateken, eta... Errima zerrenda ez luzeegi batetik, ba, etorri zitzaizkidan eta bai igualarerena errekurtso polita zen eta bai aurrera egin naiko dune etaezutuko zeinala ez da baina aurrera jarraituko du. Uztailian bertso sorta aurkeztu irailean saria jaso, e, non ignoribili da burua gutan, Anerren burua e, izan duzuburuan... Ah, Acaso deituko dute, eh ze iritz izango du epai e, sortaz, ze pasatzen da. Eh bertxo sorta bat edo lan bat lehiaketa batera aurkezten duen pertsonarren burutik eh epaia jakin bitartean. Askotan izaten da niretza beintzat te... bidali ondoren ja lasaitua hartzea, ez da, Eta esan dezakezu, bueno, Saria jasotzeko moduko sorta idatziko nuen behar bada eta agian jasoko dut baina e, bestela ere pozik egoteko moduko sorta idatzi dut eta horrekin geratzen naiz za eta bai bada abuztuuan Fernando gehitu zidianean ez ni on hartu lehen da bizikoan telefonorik Eta behigaldu bat ikusi nuenean, deitu nuenean eta esan zidatenean santzenea tik zela, santzenea da zaruzko e, kultura edo antolatzen duen liburutegia da gara santzenea eta da zaruzko kultura departamentu ere bertan dago eta hala balitz eta hala izan zen eta pozartzen du batek. Ikasturtea aztera doaner, e, bigarren batxiergoa egite erazoaz, e, zer du oraintxe buruan? Anerrek, azken ikasturte honi begira eta etorkizunari begira eta e, orainan, gaur-gaurko zer du? Anerrek buruan, esku buruetan zer du? Bueno, oraintxe, euskal jaiet egunda, <laughs> azte lenean ezareutzen egundan dia da, eta gure ze lenda bizi, eta gero, beno, e, orain goz dintzat, ez dut argiegi esango gada ez da irratian grabatuta eratuko da eta baina e, gurrengo urtean gazteiza joateko intentziotan edo nabil da euskal filologiako eta ingeleseko gradua ikastera ez e, ari da ezagun bat Bilbon a, urexe ikasten e, leioan, eta man neuukasteizako joera edo izango ote dudan. Aner, zorionak eindako laagatik ondo ondo pasa jaiak eta etorkizun on. Eskerrik asko zuei. Besarka destu bat izango du elkarren berri zidur. <laughs> Aio Aio! Ekaitz hori da sentsazio ez da, e, lasaitu aurkezten denean hartzen da. Aurkeztu dut, egin dut egin beharrekoa, eta gainera sentxazio honak ditut. Horrekin momentuz nahikoa. Bai, berak esan du ez da, eta niri ere berdin gertatzen zaitez. E, idatzitako aseta asetata gustora geratzen baldima naiz, babalak itez, e, bidaltzerako, ba, bidaltzeko moduko sorta bat idatzi dudala, Eta saritua izan litekeela ez, jakitun jakina, e, maila bikaineko beste hainbat sorta izango direla. Eta zuk hori bermatzen duzula ez da, ba, zureak baino hobeak edo gehiago gustatzen direnak baldin badaude, ba, sariketan, lanak bikainak izango direla ez. Orduan, e, maila altu jartzen duzu, e, zuzeu gustora geratzen zarenean e, idatzi duzunarekin oso polita iruditu zait kontatu duena. Egitaren bertxoak ezagutu zituenean sariketara bera, berara, bidaldi aurretik, ordurako zorion zuen. Bertxoak irakurri bezain laister zorion duzuen aita. Sariak gerokoa geroko. Bai, eta lehen esan duguna, ez? Nik uste benetako saria hori dela, ez? Beste norbaitek e, esatea, ba, bertxoak gustatu zaizkiola, ez? Eta ba seguru nago ba anerrek Xabierren bertso sorta irakurri zuenean ba saritua izango zela edo izan ziteke labintzat ba, zuela, ez eta gerora ba halaxe gertatu e, lana egin edo lana egiten ari garela edo lana egiten hasi aurretik ez dakit zer jarri ez dakit zer jarri ez dakit zer jarri e, eta jartzen dugu titulutzat zerbait sorionak e, ikaragarri gustatu zait Baik, nola ez dakizu hori? Askotan eh izenburuaneri oso erraz etortzen zaitez. E, eta gainera askotan ba bertso sortako bertsoren baten ba bukaera edo lerroren batean izaten da. Eh kasu honetan jorratu nuen e, gaiagatik edo eh izenburua da azkena jarri nuena. Eta horixe etorri zitzaidan nora, nola, baina andoni egainak behasainene mandako itzaldi batean, Euskararen inguruko itzaldi batean, Euskarari, Euskaraldiaren baitan, e, eta berarekin izandako dako aurre zola batean, alaxe esaten zidan, ez? E, izen jarriko ziola nola goaz, e, nora goaz hori ba gastatutxo, e, zegoela eta garrantzitsuagoa eta ezin bestekoagoa zela e, nola horri, ez erantzutea Eta aldi berean ba Irati Jimenezen liburu zoragarriari ere keinu egin nahi nion, Irati Jimenezenak nora ez dakizun hori du izenburu eta bueno, ba joku hori eginez nora beharrean nola halaxe geratu da, nola ez dakizun hori. Beraz meritu erdi Antoni Gainarentza ta beste erdia Irati Jimenezentzat. baitan nerezat bat ere ez. zergatik gai hauekaitz Ba ze kezka dituzuburuan asko eragiten didan e, gaiaga ezta e, ikusten antzematen autematen dudana da e, nere ingurua eta ez nere ingurua bakarrik ni neu ere e, azkarregi ezotena bilen ez e, unea behar bezala e, zukutu ezin da ez beti Beti urrengo segunduari begira eta urrengo segunduari begira, ba, orain goa, e, galtze ezote dudan, ez. Harrapatu e, egi, e, teknologia berrietan e, murgilduegi, egi, menpeko egi, e, eta naturarekiko, e, inguruarekiko aso lagabe. E, askotan gure kezkak hanpatu ez egiten ditugu ba klima aldaketa dela, eh j dela, baina gero gure egunerokoan ditugun e, bizioiturak eta bizi jarrerak ba, oso utziak eta xola dira, ez? Eh emateko ba autoa hartzen dugu e, bidaiak egiteko orduan ez dugu e, autorik edo garraiorik e, partekatu hoi eta horrelako ba, beste hainbat eta hainbat jarrera, ez? E, uraren erabilera, e, besteak beste. Orduan eh asko asko kezkatzen hau ba ikusteak e, gure ikasleak, ba 13, 14, 15 urteko ikasleak e, sakelako telefonoekin ba, zein harrapatuta eh dauden, ez? E, guraso e, gura bileretan eta askotan esaten diate ba, askotan izaten dela sakelako telefonoa ba, beraien arteko harremana guraso eta semealabeen arteko harremana gaiztotzen duen e, bitartekoa ez eta askotan ba semealabei e, telefonoa erabiltzen utzi behar izaten zaiela ba, etxeko bakearen mesedetan ez? orduan e, gauza hauek guztiek ba, barruak mugituta e, gizartearen martxari e, bertso sorta bat e, jarri nahi nion eta alaxa jarri nintzen hogeita uzgarren baxarri bertsopapersiketan lehenengo sari aititz goiko etxe surura barrenarrentzat. Lanaren izenburua nola ez dakizun hori. Ritxo, hartuko dezu bihotz barrenetik anmin. Eskerrak midik ez dezu eta ezin dezu gaur itzegin. Zenbat familie azidea duzun Jain bakarrik jakin, Horain zokuan usten zaitu uste ondo... Ekaitz, bederatzi bertxorekin esan daitekena. Sentxazia dut, bertxo guztietan zerbait berria esaten ari zarela, eta bertxo bakoitzeko puntu bakoitzan ere, zerbait esaten ari zarela? Pentsa zenbat esaten ari zaren behatzi bertxotan? Bai, azken batean... E ingurukoek eta lagunek eh, galdetzen didatenean, zertaz idatzi dudan, ba bitzetan alaxe erantzuten dietez, ba, gizartearen martxari, ez eh, erantzunez, idatitako bertsoak direla, baina karo, eh, gizartearen martxak eh, adar eta, eta, eta jopuntu asko ditu ez, eh, ba, teknologia berriak, eh, giza jarrerak, eh, denboraren kudeak eta E, abiadura havia trena eh mira e, bueno, eta nik ba, guzti horiei, ez, eh erantzun erantzunaimien bertsoz bertso eta esango nuke hitze hitz eh e, bertso paperak idazten ditu e, etengabeko borroka izaten dute e, itz bakoitzarekin e, askotan aserretzen naiz e, itzekin e, batzuetan e, neuk irabazten dut borroka hori, askotan e, neuk galtzen, baino gustatzen zait Gustatzen zaid e, itzekin dudan e, maitasun gorroto harreman e, hori eta leia hori. Eta oso gustora geratu naiz e, idatzitakoarekin uste dudalako esanain nuena eta esateko modua ba, esan dudanetik eh, oso horbila daudela. Sentipena da, izkuntzari berari irakusten ari zarela, zertarako gaiden. Euskarari erakutsi egiten diozula eh, zer egin daitekeen euskararekin? Bai, asmoetako bat hori ere bada ez, eh, anerrek ere esaten zuen bezala, ba, eh, euskarak hizkuntzak eh, baliabide asko E, eskaintzen dizkigu, ez? E, eta askotan, ba, ez gara, ez gara euneko eunean e, jakitun, ba, dugun altxorraz eta ditugun arribitxiez eta saiatzen aiz, ba, ezkutu xamarrean e, egon daitezken itzak e, jokoak, ez? E, Bistara ekartzen eta horretan ere balagoa legin bat. Adibidez, mugak onartutakoan izango gara mugarri, edo atzera bizi gaitezen aurrera doan herrian. Bai, eta ez da itz joko soia, ez esango nuke, ez da e, ba, kontrastea bilatu nahi utza, ez e, badago jakina, atze aurre joko hori, baino esan ere egiten da, ez gainera, e, euskal herrian aurrera doan herria e, lelo bezala ba, askotan erabili izan da eta hori abbia puntutzat hartuta ba, indarra emana i nion ba horrekin edo edo hitzaren erroaren baitan e, ez joku hori ginez ezta muga eta mugarri ez e, muga konartutakoan izango gara mugarri Oina Oña herriman lanketan itritzi lan egiten ari zarela lehen aipatu dugu ITV-aren kontu hori e, anerreka aipatu du sumo de pinarena Bai, askok aipatu didate eta ni ere jakinaren gainean, ez e, nago eta eta kontzienteki egindako alegina da, ez e, bi gaine askok aipatu didate, ba, egoki sartuta dagoela tururu hori, ezta? Hori hurrengo galdera zen, galdetu nahi arazoak zen dituen dugu herri moinak bilatzeko eta zerbait jarri ber eta tururu jarri zenola, baina oso-oso ondo erabilia dago. E, onomatopeia hoiekin tradizioi et-et-et iraganari tururu ikaragarria eruditzen zaidori. E, dugu herrimarekin e, itz gehiago, gehiago badaude <laughs> ez. Lehen esan dizudan bezala e, gurearekin ba lan gehiago ez. Izango Nikuen baina, bueno, pare parera etorri zitzaizkidan, ba orubea ta ainubea ta e, ba bera, ez, e, trenaren e, Juan Etorriei erreferentzia egiteko. Baina kasu hontan e, tururu etorri e, zitzaidan eta sartu egin nahi nuen oso egokia iruditzen zitzaildalako eta tururuz gain et et et hori ere bai. E, uste dut apenas erabiltzen dela baina indar handikoa dela eta eta sartu naizuen eta eta sartu dut eta lehen... eta ez dago ezer faltan edo sobran se et et et hiru aldiz esaten dugu hori da ba, hiru aldiz esaten dugu eta hala behartzen eta hala sartu dut askotan bertsolariak trampak egiten ditu eta silabak betetze aldera ba errepikatzen ditu zein baititz edo baina et et et hiru aldiz esaten dugu eta tururu esaten dugu tururu Hori da. Hala e, esaten ditugu eta hala esan behar genituzke Gero badakigu ba, bertxotan batean ba patean ari garenean batez ere ba bestelako e, baldintzak e, izaten izaten ditugula, baina hala da, es euskal tradizioan hala da eta ez euskal tradizioan bakarrik eh hiru horrek e, zenbait silaba irutan errepikatzea, ba tradizio da ta esango nuke hala behar duela eta alegin egin behar dugula hala izandako. Bueno, gara menua, hamburgesatzen edo aburgesatzen? Ba, seguraxi bietan, ez? E, hori ere halaxe eh badute halako obsesio bat, ez? Esango nuke, ba hizkuntza ikaragarri gustatzen zait eta hitzak, ez? Eta hitzak aztertzen ditut, ba ze, ze joko eman dezaketen, ba hitz baitan beste hitzen bat baote dagoen, e esanaiak elkarrengandik hurbil dauden edo kontrakarrean e, dituzten eta halaxe bururatu eta zalantza txikite batzuk izan dituen e, nola abierazi ez baina bertsoa berek aukera hori ematen dute e, parentesiak jartzekoa ba, kantuak ez bezala e, bertso sortan noiz bukatzen da ekaitz e, garbi dago bederatzi bertsoak pres daudenean Bertso bakoitzak itzan, noiz bukatzen da. Bertsoa bukatzen dezunean, hori bukatu da, edo bertso sorta osatzen dezunean, bazoaz berriro bosgarren, edo bigarren, edo zazpigarren bertsora ikuturen bat egitea. Bertsoa noiz bukatzen da, bertso sorta bukatzen denean, edo bertsoa bera bukatzen denean? Ba, ez dakit, e, ohioa eta egiten du, egiten arra utzaren... E, Kontua ez, zote dagoen hor. Errepaso lanan, nola egiten du eka itzeka da, bertso bat, errepasatzen du eta bertsoretako azken puntuarekin bukatu da egin beharrekoa, ez, edo bertso sortaren azken puntua da azken puntua. E, bertso sortako bertso guztiak egiten ditut, eta gero haste hastenaiz... E, Ba, bertxo bakoitza eta bertxo bakoitza ea egoki sartua dagoen aztertzen. ez, orduan e, baiteko zirriborro moduko bat, e, bertxo sorta osoarena izango litzateke, baina gero, ba, beste hilabete edo pasatzen dut, bertxo sorta horrek itxura duenetik, ba, azken, azken bertxioa izango denera. Ez? E, bai, horre azken horrazketetan eta hitz bakoitzaren justifikazioan, e, Denbora, denbora joaten zaitu bai. Zortzigarrena? E, ez ez, zortzigarren saria, eh? Zortzigarren ah. bertsoa. <laughs> Fernando eren deia. zuretzat ere? Abuztu bukaeran? Bai, eta poza ikaragarria, ez. E, esango nuke lehenengoak adinakoa bai bez. Ez. E, Zortzigarren aldiz, e, bederatzi aurkeztu nahiz, ze horre amabi ama urteko eten bat izan nuen, ba nola saturazio eta gorraldi bat e, bizi izan nuena, ba ez zinez, ez zine bati, ba iru lau bertso baino gehiago jarri, eta bai, ba aurretik, ba iruz palau aldiz e, aurkeztuko nintzen, eta ondoren azkeneko ba 5 ba 4 aldiz, ez? Eta, bueno, ba, ederra da, ez? E, bederatzi aldiz aurkezu eta 8 e, sariren bat gutxienez e, lortu izana, ba ederra da eta aurtengo honek ba bereziki poztu nau oso gustora idazitako bertso sorta delako, eh gai hau jorratu nahi nuen eta, bueno, eh besteen begietara eman ere bai ez. Azken lan sarituak, beti doinu berarekin, ez zara aspertzen? Zer doinu honek? E, doinu arekin, behar babapiskabate aspertzen naiz, eta konstienten naiz ez, baina moldea eta egitura asko gustatzen zait, esan nahi dudan esateko ba, oso egokia da, momentu honetan ez. E, Nola bait, e, doinu hau, bitan banatzen dut, lehenengo laupuntuak eta gero ondoreneko irurak, ez? Eta e, transizio horretan indarra hartzen joaten da doinua, eta esan nahi dudanari ere alakoxe indarra eman nahi diot, eta ez dakite zortzi-zortzian etortzen zaizkite ideiak eta, eta esatekoak, eta zoritxarrez, ba molde honetan, Migdaki dala bintzat, ba, doinu hau, bakarrik dago, edo besteren egongo da, orduan, e, bertso sortei doinu bat jarri behar izaten zaie eta eta se. Hori ere bor mazene, ez detuzte aspertzeko muguduko adenik bertso doinua bera ere ederrata ta indartxua delako, e, nahi dituzunak? Mm, ea, bat, iruz palaukandatuko ditut. Itxigabeko zauritak, Lurjotako jotako zeru puxken, ondak inekin zaila da, ongi zatean gorpuzten, itza hotxarik eniuka, ikarabeldurra puzten, garaibatean ateak, sokaz zabaltzen zituzten. Horain zerrailta alarmak, Baino ez ditut ikusten, Ara itzalen itzalek nora eraman gaituzten, Hame txeyere etzaie, Lotara geratzen usten, Hame Lotara geratzen usten, Ateoak katedradun, kalerak harttaburu, mikroskopio aurrean, astegun naz hasteburu, teknologia berriak, Tarrobotika elburu, pilula magikoekin tematutan diardugu. Tradizioei etetet iraganari tururu, munduak alimaleko abiadura hartu du. Etorkizunera ere orain iritsi nahi dugu, etorkizunera ere, orain iritsi nahi dugu. Abiadura haundiko, trenada suge sugea, zainak pozoiz lukatzen ari zaigun ingudea. Por la nezeta josidegu luz joshi degu orubea agurrarizti itzaltzu agur baso anyubea bizkarrean otzikaran sudurrean nazkurea kontzientziari pasa behar tzaioite ubea, gugara mundua ezta gureak. Gugara munduarenak mundua ezta gurea. Mundua ez gurea. Iaz lehenengo saria Ibai esoainek jaso zuen, aurten epaimailanetan aritu da Ibai, aurten gole nengo sariazuk jaso dezu, dator norten berriro epaima ilanetara? Hori da. Besteen bertso sortak irakurri gozatu eta aztertuko ditu gori ere, lehen esan bezala ba ederra da ba ez e, ikustea, ba besteek nola idazten duten ez bakarrik e, saritzen diren e, bertsoak nolakoak diren, baita saritu gabe geratzen direnak ere ez. Olaberriko Karrefor goierrin egogoratzen dizugu, Karrefor klubeko bazkide izan daz... Ira zale txerri erosleta txoriz osaltzaile. Gendaz bete dituzte bilbontzaz pikale, inoiz ez dute manpauz horik debalde. Burru bai dute diruaren alde. 35. basarri bertso paper saria. E, aipamen berezia Zarauzko merkatu plaza arentzat. Julen Suleika Alkorta Kaixota Ongitorri ta Karata Soriunak. Eskerikajo ta ondo. Ekaitzek goizean goizea aipatu dit e, irati Bigskeiko aberatsak doinua aukeratu du Julenek bere lanerako e, cederra den. Bai, bai, bai, honi kolkatua bai, ta gainer lotura ere gortxea daukasta, ba nikasariekin edo beintzat E, lehenengo sektore hortan da bilen jendiakintan, bueno, bizi-bizi kantatzeko eta bizkat egokia bai. Pentsatzet ordena hori izango, zelau da, zertaz idatzi nahi, bertsoak zerren ingurukoak izatea nahi, eta ondoren e, doinua erabaki? Bai, bai, alas izan zen bai. Homen, e, bueno, e, amazio urtetak eroza dutza e, bizitzea egokitu zait, eta, eta, bueno, bai, ezan e, ikustea, merkatu paztea egunelo irikita, bertan e, nekatzariak E, Araen deikoak eta barra bar barra hor lan nian, eta, bueno, dituz eiten, Balilloan jartzeko espazioa zala, hor egiten lana, hor urtetan egin da lana, eta espero ezagun urte luzetan ere ingo ala, eta, batzen zuertan bat doinua, gero, derrependetan hor egiten bai. Beraz, amasei urte kanpoan egin, amasei urteren ondoren itzuli, eta ten eman man dizu, merkatu, merkatua, irekita egoteak, e, umetako oroitzapenetan, hor dago merkatua? Bai, bai, bai, bai. Nik eh, goguan da katadibidez, antxua saltzen egitu zen, eh, eta goindik gane eh, itziar, jala doi tigo, e, gora egute izan ditu, eta nola, ba, bueno, bera, hortz indartxu horrekin, dak, eta eta kasta horrekin nola antxua zehela oiuka nola azte zen, eta, eta bai, horretu zabeen batzuk askat bai, ordukoak, eta gero bain e, zahar berritu zaizkia zenak, e, ba, berritu zaharra utzatorri eta. Beraz, itziarrenak dira begirada zorrotza eta ez umela ohiu egiten dutenak antxua duela? Bai, bai, berena hi ha, bai. <risa> e, Erabakizten nuenetik, e, onta zigitatzina nahi nuela, bisitagia gabe egin ozu merkatuari begira da zoroztuta, deitai eztxikitsuak eta zure ganatzeko? Ba ez pentsa da egin eh, egiteko. Oie egiteko ditu, eh, ba, bueno, ondalago txik, ukilea da izan da, eta 27,000. egiteko ditu antzian eta eta, bar, eta, eta egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun ba, bueno, eh, elan egin egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun Eta orduan, orduan pentsatuta idazitakoa dia, oan eh, ja beste behira batekin ikuste ja bertsuak osatuta gero. E, badakit baietzer antzungo, didazula, e, balioan jartzekoak dira, herriko txoko hauek? Iguari gabe, duari gabe, nik uste... E, bueno, nire nengo setorea orokorrean oso, oso zapaldua egon izan dela, eta zorritxarrez gaur egun ere agarra da eta eta... eta Eure goto nekazariak eh bildu eta bertan saltzen, ba lujo bada, zuri aukera hori izatea, baina lujo bat e, da gurutzat, baina beraintzat era lana eta askotan behar bezala ordaintzen ezten lana, ezta? Bai laguntzen aldetik eta bai, bueno, orokorren, za ba, ba, asmo asmo nere, asmo garria o izan, ezta? Ba, biskate, hori balijon jartzea eta hori bere garantzia eta duintasuna erakustea, ezta? E, merkartuko baserritarrei, omena, aitortza, burutik pasa zaizu? E, goiz batean tartetxo bat hartu lanetik eta bertso sorta banan-banan bertan daudenei banatzea? Bai, bai, ba. banatzea eta buru, buruan da batena da, ia, datorren larun batean egiteko aukera izango egon, ba, banatu sortak eta eta bestia, sortu aiek. E, bueno, pos, e, behi gehiak jakitu nizan egitezen deneskutik, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta, eta, bueno, deno artean kantotu izagoan. Beraz, ez dut gondik lotu gozai, baina asmoa laukat, etorren lagun batean, edo beste arun e, bat batean, goiz, goiz ez kon, eta abestu bertsoa. Ekaitze, ez da, garaibatean bertso paperei, e, idatzizko bertso paperak, lau aizetara zabaltzen ziren, e, hau txak hartzen zitzaien, no, non nahi, eta noiz nahi, e, gaur egun, akaso hori da faltan botatzen deguna, e, julenek aipatzen duena egitea zora garria. Bai, garaibatean... E... Bertsopaperek zuten funtzio hori nola gaite berreskuratzea, ez? E, Poz handia hartu nuen e, Julenek basaria ez e, aterazula jakin nuenean, eta are gehiago ba, zerren inguruan idatzi zuen e, jakin da, ezta. Eta oso ekimen ederra eta txalogarri eruditzen zait, hori ba, buruan darabilena e, gauzatzea, ez da? Eta balioan jartzea, ba, etxe inguruan eta herrian ditugun e, toki zoragarri horiek. E, Julen, nik eh, pentsa orain dela 25 urte ezagutu zintzudan oi hartzen Madalen Soron, eh, oltza gainean ordun zuek e, gaztetxo, ni pikin bat gaztetxoago, tartean denbora asko pasat eta, eta eta eta distantziak tarteko, ba, elkarren berri galdu egiten dugu baina pentsatzen dut Julen eh bertsuari oso e, bizi izan dela eta jarraitzen duela bizitzen. Ba, bai, egia e, hau ez Urte askotan hibirizan eze bertso eskolak ematen, alaban nire urte asko hien e, ditut, eta bai kasko nelen kartian, eta bai bertso eskotzen kartian, horre bai, euskera sustatzeko, oza, euskera bizkaten modu formal atera jatera, eta jendei erramintak eskaintzeko nik uste, e, ba, aukera paregabea eskaintzen dula, eta horrein gure nire nire, kantatzen e, bai, e, baina gila, ba, askotan nire buru ari eztioala, ba, bueno, eskaintzen bora asko, ba, Ba, zer egin nahi dudan, bertxuak idatzi, tabar, ba, zi, eta barra, ezti, eta gehiago ibilena izela, ba, besteak zirikatzen, eta akullu aku lanak egiten, ezta? Orduan, bai, bertxuak ingotuta, eta, eta zehintzun enten, ba, bueno, baina, baina, unguela jaio eta baina, baina, eta uznartzeko, eta denbora izan dut, eta, bueno, beste beste, baina, bertxuak idatziak ezten hasi naiz, eta, bueno, gogorrekin, baina, beste, beste mobilizaten gati elzen, beti nizan ditut bertxuak, baina, ja, egin denboraak egiztik gula, horri, eta eta bueno, ba, erra da bertsoak idaztia. Alako bertso sorta hon eder batea idaztea bera e, ederra da, baina epaimaiak balion jartzen jarri duela jakitza ere ederra da ez da jo Bai, bai, egitezen posto nintzen, posto nintzen. Ba, nekin den oso zaila izango zenela zerbait irabaztea, eta asmo nagusi ere etzan hori, ba, ba bueno, azken ean bate batek esantzian, iriak ez dituk eh, bertso idatziak ez da, txo jarriak ez da garai bateko lehendikaitzek aipatzen hilotakoak e, eta eta bueno bisikleta helburuare hori zan orduan e, bueno ba apaimenian e, babes hori jasotzea edo aitamen hori jasotzea ba ba poztu egia izan e, ba zein hitzaio posgarri iritzen ez da e, saria jasotzea edo jendean e, bueno aipamen hori e, eskuratzea ez da Kantatuko dizkiguzu e, irratian merkatuan ezkaude, baina irratian kantatuko dizkiguzu pare bat hiru Bai bai Bora gozitser. Bota. bota, bota. Bueno, horre, osoak etixido kantak orduanen, bueno, horre nazitako batzuk kantutuke ez kitze. Bota, ein eksperimentua nahi duzun bezala. Ya yeah, va. Eh, Garaikoe naiz barasking, nore gastar agiarrainta Txaskirik sakoenako osatzeko aski zaindu ditzagun bertan daudenak zehazki, bi hurrez adintzuri beltzeko argazki. Goize zelkartzen dira baserritar batzu, babakaletu zean orke gingo kasu, Pasagostean zenbaite gonaldi antzu, saltzeko pronto hilar babarrun garbantzu, amaitzean hartuko balute deskantsu deskantzu. Gazke, nahe, Bestelako joerak dira nabarmendu, merkata zentru batek denetik omendu. Txikiak hartzean handiak izen du, gutxitan zen bat aldatu du, Egiak sarri lotxa ere hematen du. Koa beratxak dira diru zale, txerri erosleta txoriz osaltzaile. Dendaz bete dituzte bilbontzaz pikale, Hinoiz ez dute manpauz horik de balde. Burukatzen bai dute diruaren alde. Julen etxeko chiki alaister ordez aitaren bertsak buruz ikasita? <gülüyor> Le mintzigiz ke ta nasierko, hortea <gülüyor> da, eh? Bueno, dizke ta nahikoa, ulertzen ze esatenen aidan, baina bai. Kantatze dizkeu bertsak goi, ezkinan bai, kantatzea gurutzat bezala, ba umentzat eroso oso, oso polita da. Bai, hoexe, uchiorrita sorionak Julen besarkada eztu bat. Ba, sorionak ori na sui daite naitzaten lanati Berdiña una pasa. Io. Aio, ayo ayo mi zona bilborazo amaiz lemua kotramilianeta vetigarai mere arte andi jo orechita laistra fem en rivatekin gaur bentituko naiz vengo a lo te ayanciko dagala Madalen Soroi hartzun zeroitzapenak egaitze ikaragarri edarrak ikaragarriak gan e, gastija xaldunai dizkiotze makailu guztiak galberrikoitzarak zorionak gait sentsazio osoenak ezta e, bai zurekiko eta bai aner julen eta inguruarekiko oso oso sentsazio ederrak e, pertsona zorariak eta egiten ari diren lana ba bikaina bagoorko skitxo its kontuan bertzokantuan ari jo gara 35garren basarri bertzopaper sariketaz lenengo sariek aitzgoihotzearentzat bigarrena nerperitzenzat eta ipamen berezia julen zulaikarentzat hiru bertxo sorta oso ez berdin hiru bertxo sorta hiru bertxolan oso eder zorionak irura. Kabakar... Eta zorionak zarauutzi ere hogeita amaabosgarrenez, halako ekimen ederra abian jartzeagatik beste Ebaosi eta hoineetakoa bertan behararrizi. Ekaizkitxo gaurkoz. Gorkozskixot Segi deezaguladenok sortzen. Uko dejaretuko de gutxiari bertzokantuan? Bai, horixe, berare hasi data. Horri den kortegin Datorren hastean gehiago bitartean izan sorion zentzole mushu eta aio...